Ciutat Web. Navega a través dels racons més autèntics de la xarxa amb Lluís Pancorbo. Bé, doncs, naveguem pels racons més autèntics, més amagats de la xarxa i coneguem quins són els nous productes que ens van arribant i segurament acabarem fent aquest petit, petit uh, rànquing cap amunt dels millors invents mai fets en qüestió de noves tecnologies. Prefiro, doncs, qui millor que en Lluís Pancorbo. Lluís, bon dia. Bon dia. Doncs amb aquesta estranya sintonia que ens porta una mica molt, cap als... Cap als eh? anys 70 o, o no sé on. Et donem la benvinguda una altra setmana més a la ciutat d'Ondacero, Girona. Avui hem un problema que, amb aquest sumari que m'has fet abans d'entrar, em una mica domèstic. Sí, avui és una mica domèstic, però primer dir-te que aquesta setmana supuro de felicitat. Per què? Perquè demà, dia 28, eh, la cadena 4 reposa humor amarillo. Oh, estem molt contents. <laughs> Sí, Recordem sí. tots humor amarillo i fins i tot en Jordi està rient. Jo ric, però reconec que no ho havia vist eh, absolutament mai. Però ho has vist els tàpings? He vist els tàpings, me n'han parlat, tothom... era una obsessió. A més, era l'època que anàvem a l'escola i tothom estava obsessionat amb humor amarillo. El chino culero. El chino culero. Tot un, tot un fenomen de masses. Recordem aquells xinos saltant d'emburguesa en hamburguesa de hamburguesa sí, sí. que s'enfonsava en burguesa que no i et fotien un cop de cap una espècie de gran Prix a, a la xinesa bueno, crec que el gran prics ni, ni se li ha aproximat millorat, exacte, evidentment, sí, impressionant uns capítols que mai acabaven, per cert perquè jo no he vist mai un guanyador Sí, jo crec que era un, era un espai de relleno, totalment. L'espai sí. era d'una hora i teníem mitja hora. I llavors anaven tallant i fins on arribaven. No? Amb uns comentaristes que semblaven molt als comentaristes que feien el wrestling. <ríe> per no dir que els mateixos. Per no dir que els mateixos. Eh? Que en aquella època el tele encara estava una miqueta corteta, curteta, curteta sí, de pressupost. Sí. Deixem la tele, anem deixem a tele. tecnologies mm. més, més novedoses. Molt bé, comencem amb cuina. Eh, portem un parell de cosetes de cuina. Eh, aquesta setmana passada van fer, fer a Madrid un ho vas veure, un, una convenció, una mena de... de, de... Bueno, un lloc on es van trobat tots els cuiners, per el llocs famosos de tot el món, on es deia Madrid Fusión. Doncs va sortir un, un, un cuiner americà que es diu Omaro Canto, doncs que l'home s'ha especialitzat en, en, en fer menjar eh, que s'imprimeix, per entendre'ns. Tu arribes al seu restaurant, te sentes a la taula, el tio vem una càmera, et fa una foto... Llavors, se'n va una impressora que té que té un paper especial i, i una tinta especial, t'imprimeix a tu mateix, i llavors tu et menges. Ostres! Tornem <ríe> una, una mica als inicis del programa, perquè comencem a recordar impressores que imprimeixen des del lavabo, per exemple. Sí, Ara sí. pots menjar a tu mateix. Ara pots menjar a tu mateix. Pots fer-ho fins i tot mentre estàs al lavabo, disfrutant de les notícies que tu també t'has imprès. Oh, sempre t'hauries de portar el xef al lavabo. Sempre. I, i, i tenir un equipament mínim. I això no saps pas el tipus de tinta que fa servir, però què? Tinta de calamar, per és, exemple. Eh, no, és una tinta comestible, com aquestes, aquestes tintes, per exemple, que ara està, que jo trobo molt cutre, però està molt de moda, de que te fan el cumpleany, és feliz, i t'assol te la sí. teva fot, doncs deu ser una cosa, una cosa així. Es que fan més de 10 anys que aquestes tintes ja es comercialitzen. Però deu ser una miqueta més elaborat. Suposo. No ella. ho has provat, ja ho jo, sé. no, no ho he provat, no he provat, <laughs> perquè, efectivament, no vaig anar-hi. Jo ho he vist per... Per, per, per internet. Haurem d'augmentar el pressupost de la secció per poder-te enviar conferències i, i a convencions de... Si s'ha d'augmentar, s'augmenta. De noves tecnologies. L'augmentarem. S'ha de dir que aquest home, un restaurant a Chicago, que és, en principi és l'unit lloc on tu fa. I on segurament hi deu anar-hi gent que té molts calés, que no sap què fer-ne, perquè deu costar molts diners menjar-te tu mateix, a més. I que, i que després se'n va a una hamburgueseria. També. Perquè ja em diràs tu menjar un tros de paper. S'ha quedat amb gana. Què hi ha de segon? De segon... A veure, de segona es porta una màquina que entra dins del, del concepte de gadget, que es diu Sushi Maker, amb la qual tu li poses l'arròs, hi ha ja, bullit, i llavors ella, per una sèrie de mecanismes que va, va, va rodant i tal, doncs et, presenta, et, et fa, el, et fa el, els rotllitos aquests de sushi perfectes, amb, amb l'arròs, i només has de posar-li el tros de peix a sobre. Com aquell que li ha un cigarret. Exacte. Però amb un sushi. I amb arròs. I amb arròs. <ríe> Després tu vols menjar-lo, no? de fumar-t'ho. Exacte, sí, sí. Molt bé, veig la foto des d'aquí. Sí, te la, Mirem te la passo. Ho descriurem com puguem. No ho descriurem. <laughs> jo diria que s'assembla molt al tema que quan, quan aneu per aquests bars que hi aquestes màquines que posen taronges a sobre, sí. que van rodant, doncs és molt similar. Una miqueta tipus això. Bé, els oients que ho vulguin saber, doncs ja ho saben, rampoines.com, sí, trobaran una, un, un link o una fotografia d'això, per tant. Més cosetes. Més cosetes, ara abandonem ja el que seria la, la cuina i ja estem cansats i ens hem de, ens hem de seure. I hi ha, un, hi ha un gadget que funciona via USB, vull dir, són unes pantufles, unes, unes perdenyes, totes acolxadetes i tal, i tenen una sortida USB que tu connectes al portàtil i les pantufles s'escalfen automàticament. O pantufles Així calentes. pots estar navegant per internet amb els peus ben calentons. Però jo he vist jo he vist pantufles que es connecten també a l'electricitat i són pantufles calentes sense necessitat de connectar-les a l'ordinador. No, aquesta, aquesta és la gràcia que tenen, és que es connecten, te, te les pots endur si vols a qualsevol lloc, tu les connectes per l'USB... Ah, podries endollar el portàtil. Ah, exacte. Si no sí, és que la idea és que s'endollen el portàtil. O si estàs allà en un, en un bar o, o en un restaurant. Sí. Però, amb les pantufles no sé si és molt elegant, però en que, <laughs> oh, no, que faci el que que t'aquí té un bailao. No, exacte. Tu. tu estàs allà calentet i no t'importa si ets elegant o no ets elegant. Um, seguim en el món domèstic, amb més, amb més històries. Seguim en el món domèstic. Uh, ara parlarem de despertadors. No m'agraden els despertadors. Bueno, però si aquests ja que sí que t'agradaran, perquè són molt friquis. Sí? Sí. El primer es diu Blowfly. I poder poder endevinar pel nom, és, un, és una mena de base que tu poses tu poses a, a, a la toaleta de nit, eh, té una mena de bola i una èlice, i llavors, en lloc de sonar, el bitxo fa com un mosquit. Ui, no. S'aixeca i va per tu. No, no, no, no m'agrada. Tu no el que és estar a ple estiu amb un mosquit a dintre l'habitació que és molt dolent i quan obres els ulls desapareix totalment i quan tengues els ulls un altre cop i tengues els llums i has acabat la teva cacera si nocturna totalment infructuosa, perquè evidentment no has caçat el mosquit i quan se, tengues se els ulls el... torna jo estic traumatitzada. Bueno, per això no no val a dir que no, no, no té les dimensions d'un mosquit és molt més gran més el qual no de se't pot fotre l'ull <laughs> i suposo que amb, un, amb una on se pot anar a l'altra punta de l'habitació. Pantonflada i s'acaba? Sí, jo, jo diria que sí. Si sí, no es trenca. <ríe> Compres una altra. quan val, això? No ho sé, no. Aquest, aquest no ho diu. No ho diu. Però vaja, és un, un altre tipus de, de despertador, no? M'has dit que n'hi havia dos? No, en tinc tres. Tres. Aquest, aquest era el primer. Aquest no m'ha agradat. Busca'm en una altra. Va, el segon. El segon és un despertador que funciona... Vull dir, és, eh, el que et fa és vibrar el coixí locual tu vas dormint millor. i comença a viar al coxi, qual vol dir que segurament t'agafa encara més nyoñi i arribes a les 10 a la feina. És hora que sí. Això és el que estava pensant jo, dic, aviam, és una mica contraproduent, no? Perquè encara et deu fer com un massatge i te deus dià ja no m'achequerien en condicions normals, Si encara a sobre em fas un massatge, sí, sí. encara menja. Mi quedaré un rato més. Jo sí, sí. que fas, jo jo ho faig, eh, 5 minutets. Sí, 10 i, i 15 i, tornes, i 20. I tornos a pagar i menjordi que matí fem apostes, qui s'ha posat al despertador més aviat i ha fet més 5 minutets. Penso que guanyo jo, eh? Segurament. Però jo, arribo, però jo arribo una mica més tard, sempre. Ben fi, no ho desvetllarem. Més despertadors. Més, i aquella seria el, el, el high level total. Vull dir, això és high tech. Eh, tu tens una, una mena de braçalet que te'l poses, i llavors ell estudia el teu comportament dins del llit. I aleshores ell té programes que t'has aixecat a les 7 del matí. I i ell amb aquest, amb aquest estudi que ha fet del teu dels teus moviments de, de, com, de com te gires de com, etcètera, com, com vas passant la nit doncs ell determina amb un marge de 30 minuts un 30 minuts avall o 10 minuts amunt 10 minuts avall, li pots, li, suposo que li pots configurar ell determina quan és el millor moment el, millor, el, el moment òptim per despertar-te perquè no t'agafin aquell moment en què estaves somiant ah, allò tan interessant que volies sí, sí. saber com acaba i sona el despertador exacte. vols dir? Sí, sí. i funciona? home, almenys ho venen que funcioni o no funcioni, i també te dic, jo no ho he provat. Qui ho ven? On t'ho podem comprar, això? Ah, veiem, això ho ven... Això és de la, és de la marca Axbo, i val uns 200 dòlars, pensava molt si. Sí, 200 euros. És caret, bueno, eh? Sí, és caret, és caret. Per un despertador. Però, vaja, si t'has d'aixecar amb amb, amb... amb felicitat i alegria, doncs... Jo no sé si, si, en el meu cas, és possible les paraules felicitat i alegria sí, en un dilluns al dematí. Així. Poder l'haurien de canviar per mala llet... Avui rai que divendres i un sempre s'aixeca amb més alegria i bon humor, perquè ja sap que, que s'acosta el cap de setmana i que ben Lluís Pancorba el programa de la ciutat. A portar-te a Despertadors. A me a Despertadors <ríe> perquè m'aixequi de més bon humor. Deixem al Despertadors. Tenim més cosetes? Per Tenim el... més, una coseta més i llavors ja passarem al, al Fantàstic Ranking. Fantàstic Ranking, que ja anem pel número 36. Molt bé. Una, eh, això, això és un servei que s'anomena Pandora. <coughs> I... Eh, es basa en un projecte que hi ha a internet que es diu Projecte del Genoma de la Música. Uh, això, aquest projecte, en què consisteix? Doncs consisteix en, en relacionar, és com una manera del genoma humà, doncs en relacionar tots els grups de música entre ells. Aleshores, tu, amb aquest servei, tu vas a la seva web, pandora.com, i tu dius, per exemple, a mi m'agraden els ACDC. I llavors ell, la primera cançó que et playa és, és d'ACDC. I llavors les següents, eh, basant-se en aquest genoma musical, t'ava pleiant eh, eh, grups o músiques... Que, que, que, que tinguin els mateixos paràmetres de, de no sé, de, de sonoritat, de ritme, etcètera, etcètera, i llavors tu li pots anar dient, doncs aquest m'agrada, aquest no m'agrada, i llavors estava fent un, un... com si fos una mena de, de subgenoma que tu, que, amb les teves preferències. I llavors sempre t'ava pleiant aquestes, aquest, aquestes preferències teves. Això és un, això és un servei que que tu pagues a l'any, són 36 dòlars a l'any, que està bé. No és car. No és car. I el, es pot provar, si aneu a la seva web, que ja us he dit, pandora.com, i, i, i us doneu d'alta com, us doneu com un, un usuari i tal. Em sembla que, em sembla que no fa falta ni usuari, sinó que ja us agafarà, us instal·larà una cookie a l'ordinador i, i ja, ja, us, ja sabrà que sou vosaltres. I teniu fins a 10 hores de música gratuïta per provar-ho. Està bé, és un Jo sí. l'he provat i la veritat és que... Quan ha encertat. Sí, enganxar enganxant, va enganxant. Va posar un grup i, i te'n va posant de similars i tal. Què vas posar? Per curiositat, es pot dir? Eixi i així. No si. dir? Vas posar així i així. <susur> sí, i, sí. I de cors. I de cors. Sí, més, més, més tendre. I què més et va posar ell? Doncs... <susur> va <posar> el <susur> No. <susur> no, però més i així si anava posant, posant grups de, de, de, de l'estil, no? Si sí, ho va encertar. Sí. fiable, recomanable, recomanable per les persones sí. que ens estiguin Lo que escoltant que tu pots anar, anar dient-li, doncs, aquesta no m'agrada aquesta sí m'agrada, i llavors ell doncs, es va adaptant a les teves referències doncs pandora.com sí, anem al rànquing anem al rànquing, ens havien quedat el número 36 toca el 35 o toca el 36. no, toca el 36. el 36 doncs el 36 el 36 és el, el ZIC d'Iomega de uh, m'hauràs d'explicar el que és això va sortir fa al 95, fa uns anys i va anar a substituir el que era la disquetera. Tu tenies doncs, tenia els disquets, que el disquet era un, un, un mega i mig, doncs aquest va, va entrar va entrar al mercat amb un preu molt assequible i eren 100 megas, amb el qual cosa doncs, era un, un, un espai molt i molt interessant. No? I, i, I hi havia molta gent que tenia gins de cadascera. Mm. Què va passar? Bé, ho bueno, va sempre. Es, es va començar a incrementar espai... I... I, clar, això, 100 megas... Llavors van, van sortir coses similars, no? És el que dèiem, aquest rànquing es basa amb el, el, el producte que va ser iniciador de, de, de la saga. I, doncs, va sortir el Zip, paral·lelament va sortir el Jazz, que era el mateix que el Zip, però amb un altre, amb un altre tipus de suport que arribava fins al giga. Llavors va sortir... Eh, no se n'ho deia, Superdrive, que eren 120 megas, tenen un discat de 120 megas... I llavors va començar a sortir els pendrives, també a parlament també hi havia, havia, havia, havia dats que eren, que eren més, de més capacitat. Jo recordo una... tot això, vagament. Però vagament. Com, una cosa, com una cosa antiga, és curiós, eh? perquè fa quatre dies i jo sí, ja ho recordo fa... com una cosa antiga. Relàticament poc, eh? perquè si això va sortir el 95 vol dir que nosaltres ens va arribar el 97 o el 98. Vull dir que fa relativament poc. És del segle passat, però... <ríe> és del segle passat. És antic. Sí, sí. Més coses anem al 35? Al 35 hi ha l'ha anomenat ladrillo. El primer, el, mòbil de, el primer mòbil de Motorola que no portava, que no portava cable, que no portava fil. I si us en recordeu, no sé si va ser la setmana passada o l'altra... Sí, vam que de, de mòbils, un dels, dels 60, 22, sí, 22... 22 onces. onces. <ríe> I, 20, I 20 onces, el més nou, eh, que va reduir... Sí, doncs aquest em sembla que eren dos onces, o si no, pesava relativament poc, també era una arrojadiza. Però dos onces em sembla que té un idó, eh? Sí, déu Perquè jo recordo el primer mòbil que vaig tenir, que no era aquest precisament, que ja era més petitet. I déu el que passava, eh? Sí, jo l'havia vist, aquell mòbil, eh? L'havies vist, és Fet veritat. Costava posar-ho a la guantera del cotxe. Costava, costava. Em van dir coses pitjors d'aquell mòbil, perquè va durar quan ja havien sortit els mòbils que enviaven missatges de text. El meu encara no ho feia, perquè era dels primers que, de quan bueno, van començar a estendre. Poder no ho feia, perquè no tenia temps ni, ni bateria per poder-los enviar. Eh? Bé, durava 3 minuts, la bateria. I els mòbils, per emergència. El meu sí, sí. era per emergència. L'enxufava si et la bateria del cotxe. Bueno, doncs aquest, eh, el preu mòdic de... Això va sortir l'any 83, i el preu mòdic de 4.000 dòlars. Molt bé, molt elegant. Molt, molt assequible. Molt assequible. A l'abast de tothom. Sí. Jo encara el veig... És que mare, jo hi veig una foto aquí i és, és, el veig amb, amb en Don Johnson con un de Miami Intivicio, eh? Què dius? Home, havia de tenir calés la policia de Miami per pagar 4.000 euros per, de, aquest mòbil? per aquest mòbil, ladrillo, eh? Home, però si era per en Don Johnson? Sí, clar. Perquè l'altre amic no, però en Don Johnson sí. L'altre no molava tant. No, l'altre no molava. L'altre no lligava tant. No, no, no perquè li, li faltaven les americanes. Sí, aquelles melligaves clor-pastel. Amb Me... camisa rosa. Oh, oh. Amb aquella I... melena de Don Johnson. Sí. Com agradava les noies en Don Johnson. I com poc que agradaria ara mateix. Sí, doncs mira, et una cosa. Faran la pel·lícula. Faran la pel·lícula? Faran la pel·lícula. Ah, li, li pots comentar... Enric Bautista, A l'Enric Bautista, que ve ara. I ja veuràs que, que sí, fan la pel·lícula. Miami Antivicio. Fan por. Fan perquè, no sé si recordes, que també s'han fet pel·lícules de Starky i Hatch, per exemple. L'altre dia, dia encara la mirava. De Doctor Resultat. <laughs> també s'ha de dir amb aquells dos actors que no recordo el nom, però que, en fi... Sí, sí. Però, bueno, eh, donen calesa eh? Segur que sí. Segur que la miraves sí. l'altre dia. Els nostàlgics. Bueno, número 34. 34. Ara, això és un, un inventill que va treure a aquesta casa de Xiguines que es diu Lego, <coughs> que, doncs, eh, tenia tota una sèrie de, de components per fer els, els Legos robotitzats. Llavors, doncs, tenia, doncs, eh, es, es deia Mainstrom Robòtics, eh, era un producte de Lego, i, i doncs, tenia, doncs, motorets, etc. Etcètera, etcètera. Això, doncs, va ser també precursor perquè després hi haguessin més, més cosetes. Això és de l'any 98. Perquè hi haguessin, per exemple, el, el causset aquell que parlàvem la setmana passada, per exemple, o no? Oh. Home, això ja seria... Mm. Molt, molt, molt més, enllà, eh? molt més enllà, Molt més enllà. Molt doncs, més enllà. D'acord, doncs, més... Seguim parlant del de lec o anem més amunt? No, més amunt, més amunt. Més amunt. Més amunt. Mm. A veure, amb el Muno 33, eh, que seria com una mena de, de... de portàtil, pocket PC, que era de la casa eh, Franklin, model ro, Rolodex, i és això, era com una mena de... de de, de PDA, tot eh, portàtil, tot, tot així. Era, això era de l'any 97. Vull dir, després ja, el que hem comentat sempre, no? van, van començar a vindre més models, més models fins a, fins a dia d'avui. Això et demostra que quan surt una cosa nova no la compris. Exacte. Espera que, que, surti, que surti... Passa que si t'esperes molt poder ja... Per això potser ja no funciona. I has, sí. Abans hauries gastat els diners en, en coses que realment no, no tenen sentit, no? Bé. Moltes coses que hem anat veient i que al final... Sí. No han sortit, i comencem pel videobeta, ens anem molt lluny, però bé, eh, acabant per moltes altres coses. 32, 31? El 32 31? va ser el primer... El primer mouse ho va treure amb Microsoft amb... amb sistema òptic. Home, com ja sé abans, bueno, abans i ara, actualment també, els mouse van amb, mm -hmm. van amb rodeta, o també hi ha el, el sistema òptic. La diferència és de, és de precisió. I que no has de netejar la boleta quan s'emplena la ronya i no Exacte. No hi ha manera de trobar. Però és molt important que si us compreu un retolí òptic, no, no l'utilitzeu no sobre, sobre una taula de vidre. Molt important, perquè no va. Experiència pròpia? No, experiència pròpia no, perquè no en tinc. Però jo sé de gent que li ha passat que es compren el gran retolí òptic i llavors la tenen a l'ordinador a la taula de vidre. I, I oh, no va. No va. Què pot ser? Anem-lo a la botiga, no va. No va, sí. Totes això de ratolins òptics, eh, i aquest de Microsoft, però jo recordo anys enrere, hi ha una empresa que es diu San San Microsystems, que fa sistemes únics, etc etcètera, etcètera eh, doncs aquesta gent tenia una mena de ratolí òptic, però que valia un paston. I en, el, el ratolí valia calés, però el que valia encara més calés era l'alfombreta, perquè havia de ser un material específic per fer la, ref, per la, fer la reflectància o la reflexió que està correcta, i, i valia un baston I, i també era d'un sistema aquest mig, mig òptic Sam Microsystems no, no era molt, molt, molt accedut tindre-ho a casa eh? Evident, com que deia, que t'has d'esperar que sigui la cosa una miqueta més, més, més extensa al mercat perquè si sí. així ha tingut temps de comprovar si funciona i si continuarà i, i, i pots pues, comprar-lo molt més barat mm. sí, sí molt bé, número 31 <coughs> deixem parlar dels el primer, primers programes sembla que és un robot que es diu Rumba que, és, si us recordeu, era aquell que... Jordi Riu. M'ha fet molta gràcia el nom, ho sento. Rumba, m'imagino un paret. Si rumba, no, no, sé. no, no, no, no es diu Rumba amb U, eh? és R-O-O-M... Ah, és val. És que a mi jo... Val, val, val perfecte. Que, així ja està. S'imaginau un robot ballarí. Sí, un robot paret o un robot d'aquests així més animadillos. Home, seria, seria complicat, eh? perquè fer aquell joc de guitarra de girar-la paret... A això mecanitza això. Mecanitza això. Eh? Allò no són bromes. Se necessita com a mínim un segon de carrera. Eh? Com a mínim. Com, a mínim. com a mínim. Doncs aquest robot el que feia és... Bé, bueno, el que fa, perquè això és del 2002, és anar des del terra. Ah, que parlàvem com... l'altre Sí, però dia. aquell que parlàvem l'altre dia, aquell valia, em sembla eren 20 dòlars o alguna cosa així, no, aquest ja puja més, eh? aquest puja poder, al més barato, 300 dòlars o així, però clar, aquest, aquest segur, que segur que, que te'l te deixa bé. Aquest és que dèiem que detectava quan arriben les parets, sí, quan sí, sí. havia de girar... Fins tot, aquest detecta fins i tot quan arriba una escala, per no fotre's de dalt a baix, doncs ell pip, para. Fins tot se'n va, quan diu, doncs, se m'acaba la bateria, és capaç de tornar fins a la seva estació base i carregar-se, continuar netejant després... Se deixar tot el dia netejant? Tot el dia, tot el dia. Tot Arribes tot el a casa i no t'ha gastat fins al grès, ja. <ríe> T'abaixo un mil·límetre de grès al dia. I el parquet no diem. El parquet flotant, et quedes amb el flotant i prou. Sí. Uh, 30... On oh, no estem? M'he perdut. Ara anem pel 30. Aviam, el 30 és un mòbil... <coughs> és un mòbil relativament nou. Doncs el 30 el deixem. Vale. Per la setmana que ve. Molt bé. Un mòbil relativament nou, 3 punts Qui un saber què, què és tot això i què ve després del 30 del que ve al 29, al 28 i bé, no arribarem fins a llavors perquè tampoc no, no seria aquesta la qüestió. Doncs la setmana que ve, a aquesta mateixa hora man Llúis Pancorbo aquí a la ciutat d'onde zero Girona. Llúis, fins a la setmana que ve, que vagi molt bé. Fins a la setmana que ve.